الله الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم takon Allahu subhanahu wa taala faqja shpëtimi qofshin për Muhammediin sallallahu alaihi wa sallam familjen dhe shoqët e tij kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zari Islam مش فريس سدو تمدي في منجريل الوتديات الثاتره morals وده سزا الله سبحانه وتعالى وتيشخطط في تيم الكلاسيكي ندرات شاري سطرت لمداد حيدري والقلم ندرات صدتنا مفق من <تصفيق> يسمونيت <تصفيق> فريس مونيات زيمش كسموني الى اشكرل ار تي الريال سائل سائل قلبا ما ليس الشدن الله سبحانه وتعالى اذا اشتوت صوت قران كريم ادخلوا ابواب جهنم ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقالوا ابواب جهنم خالدين فيها فبسم المتكبرين ساكريه النار بين دي تنجيكم اتوت يا براونني stdin di ejneemit wasqan matake ssa Dhe ndi krië lartëve Për këta si Allah i dashër muslimat Ndë gjohë me vëmëngjë Se qka është krië lartësia në mënir Që ti ti shmongës këti më kati Që mos gjëtë përfundimi itë Si qka qenë përfundimi shëjtoni Dhe ndi krië lartëve Dhe ndi krië lartëve Dhe ndi krië lartëve من صعب سيجيب عن سوء نعمه ترك غنا ولا نفسه اغما من البحر الخضاب فثبتت من عديم كاد حدير اكاندر عبد الله المسعود كفهم في <تصفيق> امر سوس لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر سكارتين جنى ايتلي كاني غريم كبرن ذي عمران ndë mëszentë qëtë kri al-arësi e kanë façin-mushëreqën këtë kri al-arësi eka façdu dhe shëjtan këtë kri al-arësi eka faç dhe firon dhe qhetparia din dhe të talët kri al-arësi a qëtë nuk i ka e lejuqi të ulen allahë sësëqët qëdë harbëtin bagi هذا اتبع العمل الذي هدى واستعصى جننا اعجب العشق الذي جعل المعذب يتسم ما اهجى العشق يا ضياني تريقات تريدات لله سبحانه باريني اجئكم بارو هذا شيطان الله والصلاه عليه وروى نادى الله الحمد بصوت يضرب بالقفا والصخر صخب صنم بالصوت يضرب بالقفى والصخر لا صخب صنم صبر الهدا بل لانه عاشق الهدى والبيره تجلتت الله القران الكريم ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق سَنَكَمِ مِشْمُ نِسْكَمِ يَمُنْثُو آتَا تَتِلَتْرِ گُونْ کرِیَ لَطْرَنَ اللهُ مِپَادْرِئِتِ نُكْكََنَ مِيَامُنْثُو آتِر چَتَکَنْدُ بِي پرَئْم رِکُلِيرَ اَاسْتَکَنْدُ بِي پرَئگَشِي لَغَتَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعِشْتَ رَقَمَنِ هِمَلَتَ الطُغَاتِ عَلَيْنَهَا إِذَا بَحَيَّدِرُهَا الأَشَدُّ لَكَ الطُغَاتُ عَلَيْنَهَا إِذَا بَحَيَّدِرُهَا مَن الأَشَدُّ يا امتي بهذا الذين ندعش كهساب الامم يا امتي لجراتا دا سريال رغا ادريت لجيرون هوجا اندروار صل الله ويرامي حينما رادت يا رب العالمين اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Hedjo Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Wa sharra l'umuri muhjtethatu ha Fa inna kulle muhjtethetin bidha Wa kulle bidhafin dalalem Wa kulle dalaletin fin nari wa ba Voleza të ndërsh Në dhejësë të kalum Bisedum Apo folëm rëth një smu një prej smu një vë të zemrës Gjithashto dhe sëddët në almi pakë me një smunje qëtër prej smunjeve të zemrës. Kësë munje e cila ashtirë që në besimtar apo një njeri të shpëton prej kësaj së munje, ashtë krije lartësia. Prene në shalla dhe t'i thojmë disa fjalë, i krije lartësim dhe dë shohëmi se Allahu Subhanë o Talë, që a premtu për ata të cilët e posedojnë këtë smunje dhe nuk nëzitojnë që t'a shërojnë këtë. Parasije se nëse shqyqohet do të vëresh Se pas dojo besimi që ndronë kri e lartësi Apo do shtë ndoë Që një njeri e posedon këtë smunje me gjitha ta a i nuk e din Zemrën e ati e ka të sëmur për kësaj sëmunje Parasije se kri e lartësia Ashtë një bela E mave që nëse Okupon zemrën e besimtarit Normal se Mbarimi i zemë rëstatit dhe tjetë në vdekjë Gjithashtu pas do zëllumi Që ndronë kryel arsia Parasie se Gjdo njeri prej neve din se Gjunaj par që u ka bo Allahu subhanë o tala Ash kryel arsia Allahu subhanë o tala Nga ka të regun kurani kerim Se kuri ka urnu me lachet Që të i bojnë sejsh dhe Ademit a.s. Në shenë në deri Iblisi Alejhim min Allahi ma jestahik Iblisi nuk pranoj që të për ulet Ademit a.s. Nuk pranoj që të banë sejë dënderi Ademit a.s. Iblisi ashtë a i pari të li boni mëkat Allah o së përëtar Eloi mëkatit që ja boni Iblisi ashtë kri e lartia Allah o thënë Kurani Kerim Wa idhë kulna li l-melaiket i zjudu li adem fëse gjëdu illa iblise eba, vastë të këbaba vë këna minë el kafirin. Thane kërënu me lachet, që të ibojnë sejtë ademit a.s. gjithë i u për ullen ademit dhe i banën sejtë, përve të se iblisit apo shëjtonit nuk i bojnë i sejtë ademit a.s. dhe të i urdhin e Allah subhanëtara, për fundimi ati qësili tregot kri e lartë për Allah subhanëtara, Dhe nuk i zbaton urdhët e Allah Allah subhanë o tala E përzu për e rahmetit e ti Për shkak kri e lartësi se i blisit Pra qdo njani i cili Tregohet kri e lartë për Allah subhanë o tala Apo pran urdhët e Allah subhanë o tala Mbarimi ashtë a gjekë Ku ka mbaru edhe shejtoni Allah subhanë o tala naruj Për këta si e Allah i dashër musliman Ndë gjoh me vëmengje dhe qka është krijelarësia në mënirë që ti tishmongës këti së munje, apo tishmongës këti më kati që mos kjetë përfundimi itë, si qka qenë përfundimi shejtonit. Gjithashtu atate cilët janë krijelarë, s'kanë mundësi që të përfitojnë, të i fjallëve të Allahus mëhanu talë, a ka dënim më të madhë, se sa mos të përfitosh, Dhe most kishe dobi prej fjallëve të Allahot për ta E as prej fjallëve të për nga meri sa asem Dhe gjë që ka thotë Allahon kurani kërim Fatë se esrifuan ajati e ledhine Je të kebërune fil ardi bi gajri l'hak Tha ne kemi mishmang Nes kemi me jamuncu Ata të cilët të, të, të, të regohen kryelar pran Allahot Me padrejtësit Nuk kena me jamuncu atire Që të ken dobi prej mrekullira Dhe most kishe dobi prej fjallëve të Allahot për ta e aste kendo bi prejkëshilëm e ta Allah subhanu wa ta'la po aste në Allah subhanu wa ta'la të regon kurani kërim se për fundim i kriëlar dhe Allah u naru aste në jëhennem dhe ata të nënshmum ta Allah subhanu wa ta'la inëllëzhinë jësë tekbiru në anë ibadeti se yedhkulunë jëhennem dakhirin ata të të të regon kriëlar pran ibadeti të temë Thane atat dhët i futë minë gjëhennem të nëshmumë. Gjithashtu prej dënime që Allah së pëhënë atar, në ka të regu për atat të cilët janë kryelar për në Allah. Allah u thënë Kuran i Kerim, Innehu la ju hibbul mustekbirin. Allah nuk e don atate të cilën është krië lakë, a ka dënim më të madhë, se Allahu subhanë o ta'ala, prej në ketë dënja mësme të darë, a ke mundësit i me fitu më shiren e Allahu, apo a ke mundësit i me arrit knajtësi në Allahu, nëse Allahu të lajmëron dhe të kaqu selamë, se une nuk i du atate të cilët janë krië lakë. Allahu subhanë o ta'ala, gjithashtë të thotë në Koran i Kerim, o dëkhullu e bua be jëhennem, Odhullu so e buabë gëhenne me khalidine fiha Fe bi se më thwal më të kebbirin Tha kri e lardë dhe ndi të në gjikimit u thuat Ja pra undani këta janë dhirt e gjë nejmit Dhe s'ka vend më të keqë se sa Ska vend më të keqë se sa Dhe ndi kri e lardëve Transmetën imam tabarani Imam mundiri në tërgjibu tërgjib ka thonë se adithja shi mirë Ketë adithje transmiton Ibni Abasi Ka thonë për nga meri sasem Mamin Ademijin illa fi rasihi hakeme Ska njeri, ska ropët Allah Vetëm se aj është frenu apo e ka një fren kokën ati Edhe ki freni apo komandot në përmes një me lachës Sa saher që njëri ju të ullët, saher që njëri ju të bohet modest, Allahu subhanë o talë, e urnon me lachen që e ka në dorë këtë frej apo këtë lita, që të ngrenë dhe të lartëson në dunja, gjithashtu ai ashtë i lartë dhe në khiret, a nëse ai të në tonë që të bohet, i lartë në këtë dunja, Allahu subhanë o talë, i thot me laqët shlej litarin, në manirë që në nënqmoat dhe të ullet në dunja, dhe normal se do tjetë i nënqmum në dhe i ullu në akiret. Për këtë arsi Allah i laj dashër musiman, ti që i donë me jetu krenar, ti që i donë mu kjen i larnë këtë dunja, dhe me qenë lartë në gjennet, duar gjithë kishtë të bosh modet, se normal se pema e cila nuk jetë frite, Ajo vetëm i ka dekte për pjetë Ndërsa ajo cila i ka Apo jep fritin Asoj degët i bin ullë Qika mundësime i mor Ato frite edhe një fmi Parë këtë arsi e kanë thonë djetar Se dituria ashtë tre plamë Rujo dhe mosu banë prejatin Dhe qi jetojnë me diturive të mplamën e parë A din vlaj dashë musiman Cila ashtë plama e parë e diturisë ploma e par e dituris a kri e lartësia parartësia se ndoshtë të ndohë imëson di hadithet për nga meri sose apo 3 haditha apo 4 mesele dhe 5 mesele dhe me ndonë se tin qëtë moment je bom ufti ajë nuk e din ishkreti se nëse thellot ma thellë, nëse hin ma thellë e shefse ajë nuk din me notu në ketë oqehan ka thonë djetar të islam ka thonë kjoj njën Si për mësë mpranë verë, e cila i qëtë lullet lartë në qelë. Nëse ndodhë që Allah së më takë, nëse jepë imërë, ajo do të vazhdojnë dhe do të jepë, edhe fritin të ma. Mirë po, ka mundësi me arë një stuhi dhe një frinë, kejtë lullet në tokë me aqitë, ka mundësi me ra një brinë, asë një lullet, asë një fritë mos me dhonë, për këtë arsi e ka thonë, Plama e par e dituris anë kri e lartësia, do e mos njeri ka me kalu në përmesk saj plame, mirë po duhet të vazhdojnë që të lip diturit, deri spaku të kalon në plamen e dyrë. E ka thonë djetart islam, plama e dit është modestia, a i cili nëson edhe më shumë, Atere friti normal se bot majma, ma, atere normal se degët e pemës ulen të posh, që ka mundës i që atë frit me mor edhe një fëmi. Kështu ka qenë pe nga meri sasëm, ata nga arë një fëmi, e ka ka përdore, pe nga meri në Allah o së banëtësa dhe shtojnë shok të për nga meri sasem, dhe ndalë dhe e kanë pytë ata, deri sa a i fmiu, dhe me thonë këtë pytë që që i ka pas i ka kri, pas taj për nga meri sasem të ta më nevë, e me qenë se vëllaj, thot kemi qenë duke në ditu, këshë omeri blil këtabira djallahan, që e kanë pas frikë shumë fmi, e një ditë prej ditë dhe omeri, Del prej shtëpis vet me një shtar Edhe fmit ishin konduk e mle dhe në hurma Kejt fmit largohet dhe të mnjohë në rin A tërë omeri ti thot Ja emir al mu'minin Wallai këto hurma që i povishet në gjepin tem Wallai kemi në gjithë në tokë se kanë ra E omeri radiallahu në bështjes dhe uker Sa ja emir al mu'minin Pas i stisum guce A ban e kam edhe një kërkes Sa urna fmin Tha bëmë me mqutër të shpia, se të cultë në dalin u dhe dhe hurmët mimorin. Omeri Radiallan, prisi muslimanve, miju në kapi për dorë dhe e coj dërnë shtëpi. Kja modestia Omeri Radiallan, par arsie se janë eduku me fjalë të pejnë Omeri thase. Par këtë arsie kanë thonë djetarë, plama e pëdit editorisë, a modestia... Edhe përma nëse jep fritit Dhe gët ma nuk qëndrojnë të përpjet Do e mos kamerat e pos E nëse shëft një përma Që dhe gët i ka të përpjet Dhe vlaj dashë mu si man Se fritin e ka të kalp Ato frite janë të kalp të se mu paskon Frite të dobishme Ski shkare dhe gëtë para të pos Parë për këtë arsien Nona Sufjanë e Thoriut Kore për celi gjale në vetë për me lip dytori, Tha birjem, Tha ti shkom së so dhe lip dytori, A une nana inshalla, Dhe una i dhe të ndimoj në argjime, Tha vetëm gjali em ke kujdej, Tha nëse i mëson dhe të harfa, Tha mos kalon të qertë harfët, Tha eshi që vetën të onë, Qatë mësim që e morë, Qatë mësim që e morë, Atë ka që me bodë dhe një pun të mirë për Allah jo, Tha nëse që të thjallë kanë qenë shkak që ti ki punu dhe pratmira ki bon Tha ki është ditori e dobishme A nëse hajnë sim nuk ka qenë shkak që qënë me punu Por Allah unë tanë thaleja ditori se s'ka khajrë për asaj ditori Pa këtar si Allah i dashë më siman Nëse donë ti në akhirët me qenë ma afer për nga meri sasem Du është të dukosh me dukatën e për nga meri sasem ده جون یہ حدیث سے ٹرانس میٹون امام ترمذیو کہہ رہا حدیث ایک انذر جابر رضی اللہ عنہ تو پیغمبر رسو اس ان من احبكم الی واقربكم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا فمت داشر تاون پر یوش Dhe më afer mejen me gjlis në kiret janë Ato të të të të e kanë moralin më të mirë Pasaj të pe nga meri sose me kundur ta Më të urejtur të unë Dhe më largë meje janë në kiret Trelloj të njërë dhe A e din të të të të të Të pe nga meri sose me E thërë thërë unë Ato që i polimizojnë shumë Ato që i filozofi i bojnë shumë Andërsa vej pras bojnë asë gjohë Pasta i thope nga meri sëmë Elmute sheddi kun Ato që i kanë dëshirë Me marru di kanë para njerëzë Ka thonë Elmute fejhikun Ka thonë Elmute fejhikun Shok të pe nga meri sëmë E pëtën dhe i thonë Ja Rasul Allah E sërësarun Elmute sheddi kun Këto ditë pak i kuptu Qka kje për qëllim Kërpo thuse më larg me E sërësarun dhe më të rejtër të unë janë ata më të fejhikun sa për nga meri sasem el mustek birun janë kryelar pra kryelar janë më larkë për nga meri sasem didashtu një adith që e kanë zirë ima muslimi nga e bu rejra radiallohen për nga meri sasem e trasmeton prej anës Allah dhe me thonë hadithja në shkutsi që Allah u ka thonë el izzu izari Ka thonë krenaria Ash petka e poshte ime Wal kibrija u rida i Ndërsa kri e lartësia Ash petka im e lartë Dhe menna zani adhepto Ai cili të ntonë që të mshëqëron Këto të ilësi që si, si takojnë as kujtëve të mu Tha do të dënoj Gjithashtu të rësmeton harit e i bni wahët Nga pe nga meri së osem Ketë haditë e kanë dherë imam Bukhariu dhe muslimi. Për nga meri sa alloasem, pas i tregoj dhe tha, a keni dëshirë me ju tregu, se kush janë banorët e gjennetit, ato që ishtin së prezentan poja, i tregoj për nga meri sa alloasem, pas ta i tha, a keni dëshirë me di, se të të të janë banorët e gjennemi, a e din doni me di tilsi, të të të janë të të lësi, e banorët e gjennemi të allo unarujt, Thënë poja Rasulallah, Thë kullu otullin gjëuadhin mustekber, Thë këto të të sitë atinëve, Otull, do me thonë, Ai të li ashë i vrashkë, Ka thonë prej të të të të të të të banorëve gjenemi, Me qenë i vrashkë me vlaunë tanë, Ka thonë otull, Gjëuad, Në fjallën Gjëuad, Ka thonë imam nevoviju dikomente, Ka thonë ai të li, Kër të hetë e hetë me kri e lartësi Komenti diti mam në ujë Ka thonë apaj të cilit Em ledh malin Pe i halalit dhe haramit Dhe nuk jep për Allah Subhanata Dhe ka thonë prej të cilësive Dbanorve të gjenemit Ka thonë mustë të këbir Kri e lartë Për gjithashtë të transmiton ima musnim Ketë adit e këndir Ebu Saeed el Khudri Ndë gjo një ditë prej ditë e banën një biset gjenemi dhe gjeneti, edhe si të da prej këtinve, të nëtoj ke mu krenu para qetërës, edhe jë filloj zjarë i me folë dhe tha, tha në mesin tim ka gjëbbarur, u alë mu te ke birur, tha une jam bush plot, me men gjem dhej dhe kryelar, gjenemi, unë borë para gjeneti dhe tha, tha une jam bush plot, me men gjem dhej dhe kryelar, E gjenneti ja kësaj dhe fa, mesin tim ka, njërës të dopë mi për musliman, njërës të që nëstjesht kanë jetu në dunja, po kanë jetu për Allah subhano ta. E kur izgatëm këto ma betët, dërhini Allah subhano ta, la, ju drejtu zjarë mi dhe fa, ti e zjarë i im që të kam kryu edhe këti e dënimi im që e kam kriju, e dënoj unë kanë du, edhe ti e gjendeti im dhe mëshira ime që i kam kriju, edhe e mëshira i kanë du. Kër Allah i dashë musiman, apë e shefë se zjarë, me qka pëmburët, pëmburët me kri e lartë, kjo në të regonëse, dhe ndi kri e lartë dhe ashtë në gjenem, Allah subhana o talë në arutë, gjithashtu transmitohet me një hadithë, këtë hadithë, e kanë dherë abdullahi mesudi ka thonë për nga meri sasem la e dhkulul gjenne men kene fi qalbihi midh kalu dharrati min kibar s'ka për tëhin gjenne aji qili e ka një gërim s'kibrin dhe imranati e shok të për nga meri sasem u mërë zhitën fard kurja thak të fjall fa njala s'ul Allah njani praj nevë po ka dëshir dhe po e pas tër dhe të mirë njani prej nev ka dëshirë që këpucët e mira mi pas njani prej nev ka dëshirë që kërin e mirë me pas njani prej nev ka dëshirë që shtëpin e mirë me pas sa është kjo prej kri e lartësis sa banë pjesë kjo në kri e lartësis qa u përgjit pega meri sasem pega meri sasem sa inë Allah e gjemil jo hibbul gjemal Allah u ashtë i bukur dhe i donë të bukurit Do me thonë për nga meri sasëm, tregoj se veshja jote ka mundësi me qenë kri e lartësi, mirë po ka mundësi dhe mos me qenë kri e lartësi, edhe këpust e tua. Kanë mundë si që ti Me këpët se tua mu bo kriela Se për nga meri sasem Nuk tha sa që këto nuk janë kriela rësi Mirë po të regoj se Një njëri nëse ka dëshirë Mu bo i bukën këtë dënja Apo me pas një kërtë mimë dënja Apo me pas një shtëpinë dënja Edhe ajë nuk e ka këta Mu bo kriela të pranë qërë Nuk e ka me këta Me rritë menjën e ati Po a i vetëm këtë dëshire ka Ka dëshire që i me jetu në këtë dë një mirë Ta thonë për nga meri thasem Allah o ashtë i bukor dhe i donë të bukorin Do me thonë ke mundësit i me pasë Teshët e mira Parësie se nuk e kje haram Për nga meri thasem Arë er një shoku ati I cili ishte vesh parcavel Sa o filan Sa nuk e dhe një tesh Apo petë më të mirë Sa poja rasul Allah Tha përse se ki vesh një që tërë më të mirë Mendoj se bo atë kri e la Ki mendoj se kështu modestia Tha përja rasur Allah Tha une mendova se une më modest për Allah Bonën këtë më nirë Tha nga meri sasem tha Allahu subhana tala Kër të begat ton me të mirët e dënjot Ka dëshir me ti pa në trupin të anë Allahu të kazonë Se zvejsh është më rëfilanë mirë po veshja jote mos qëtë shkak qita rësh Allah unë tanë veshja jote mos qëtë shkak qiti në nëshmështë të tjerë pas ta i pega meri sasem tha el kibru tha do një me ditë se të shkak kri e lartësi kri e lartësi ashtë bëtarul haq kiwa gëmë të nga tha me mohu dhe mos me mpranu të varteten dhe me në nëshmu njerëzit apo do një me ditë lajdashë musiman se une A e po se doj këtë sbunje ka kam dhe një shenjë prej shenjë e të kësaj sbunje atërë mëre këtë definicion që ka në hadithin e për nga meri sësër nëse ulaj dashër musliman e mohon të vërtetën ti e kryelar nëse ti shtib dhe i ull njerëzit ti e kryelar dhe në hadithi për nga meri sësër dhe në fjallë Allah subhano ta me gjitha ta ti nuk e pranon a e din pëse se pranon parërsi e se ti smurje në zemër, e loj smunjes që e banje kryelar, mus me pas që e në kryelar, vallaj e kish pranu, parë këtë arsi e për nga meri thasem, tha janë gjith kryelar të ata të cilët, kër t'i dhe në e vërteta dhe haki pranë kamve të ati nuk e pranën, a i ash kryelar dhe a i cili shtip të njërë, e kur jemi në ketë hadithin e për nga meri sasem për nga meri sasem ka thonë s'ka për të hinë gjëndet a i cili e ka një grim skri brinë dhe emrë në nati a do me thonë ki qi nuk hinë kur në gjëndet apo ki nuk hinë në gjëndet përkosisht apo nuk hinë gjëndet prejtë parëve e pas taj për fundimin e ka në gjëndet kanë fol djetartë islam dhe kanë thonë ki adit i përfshin di lojët e kibrit lojët e kibrit janë di një lojë kibrit që Allah në rujt njerë për i fejës Allah dhe del për i flamit dhe bosh qafir e a i cili e pose donë kët lojët kibrit a i kur nuk ka me po gjëndetin dhe për ta Allah e ka bo haram gjëndetin ta di thë të për nga meritose kër jemi në këtë tematik dhe këtë tem kër të lasin se Allahu subhanëta, ja ka bo haram, gjennetin, atin vete të cilët janë kryelar, ash për qëllim kryelarësia loj të parë, që ketë kryelarësia e, si e ka në pasën më shrikët, ketë kryelarësia e ka posedu dhe shëjtoni, ketë kryelarësia e ka pasë dhe firavni, dhe gjithë pari atin vete të cilët, kryelarësia atinë, Nuk i ka e le juqit e ulen Allahu Subhanata Allahu Subhanata Për këtë arsi e thënë kola një kërin Tabela Kajja e të këajati Të këtë dhebë të biha Washtë të këbër të wakun të minë lë kafirin Sash e vërtet se argumentët tonët kanar Mirë po ti I përgënjë shtrove ata Dhe u tregove kri e larë Pra në ajetët Allah Pa këtë arsijet i keve prej jo besimtare Pra i cilit I nënçmon dhe njerëzit Apo i uren musliman Për shkakt islamit atire A i cili I uren besimtart Për shkakt islamit atire Leta dynë fort mirë Se lojnë e kibrit të pare ka A i me këtë dhe për delpi islamit Allah në arujt Pra loj i pari kibrit, ashtë një loj i kibrit i cili, e ndër njeri unë për islamit, edhe kja dirë fillimit, e përshin këta njerës të cilët, kryel arcija atyre, nuk i lejon me pra nuk fjoll në loj, apo i uren musliman, jo për çkak biznisit atyre, jo për çkak gjelozis mirë, po i uren për çkak islamit, nëse uren një musliman, përshka këse është vetëm musliman dhe ta gjithë fort mirë, se ki loj i kibrit banë pjesë në lojën e parë, që të njërë për islamit Allah në aruj. A nëse? A nëse nuk e urejnë pjallën e Allah? Asë nuk e mohon pjallën e Allah? Mithë po me gjitha ta nuk dhe pronë me ta, edhe kështë ka ku i mos dhe primit me ta, a shkri e lartësia, ki ke bo gjuna të mafë, që i ki gjuna i ma, nuk të nxerë për islamit, mirë për po me gjitha ta prejte, lipët që ti për ndoshallon. Gjithashtu nëse, i nënshmon njërzit, përshka kse shë vetën më të af, dha po përshka kse shë vetën më të bukar, apo përshka kse shë vetën më të af, i nënshmon filonin dhe alonin, ti ki bo gjuna të ma, Para qëka këse kri e larsia i të të kachu, me në nxmu filani dhe alani, me gjitha ta, kjove e për nuk nxerë për islamit, mirë për gjuna i ma, e më nëse nuk nxerë për islamit, si këna mundësi me kuptu adithin e pengameri, salallahu a.s.m. nëse e ka lojnë e kibrit të ditë, kur ka thonë pengameri sasem, s'ka për të hinë gjennët, a i cili e ka një grimës kibrin dhe imrën ati, ka thonë imam në u dhiju, e ka për qëllim, s'ka me hinë gjennët prej të parve, pas ku në gjennëm se ka qarë edhe mu pas du, e pas taj nëse donë Allah subhanatah, e më shiron dhe hinë gjennët, pa këta si kemi dhilloj të kibrin edhe këta dithë, Apo këto ajete i përfshin Dillojët e kibre Me gjitha ta Për nga meri sosem ka thon Në adithin që e kanë zër ima muslimi Ka thon Bi hasbimri im muslim Min shërri en një hkira akha Ka thon Mjafton për vdhaun musliman Mjafton për të gjuna të ban Vetëm nëse e në mënshmon vdhaun e ti musliman Në adith që e transmeton Imam Nesajju dhe Tërmiziju, Shejqalboni dhe Tërmiziju, kanë thonë, se adithja shi mirë. Ketë adith, e kanë dherë Abdullah ibn Amri, radiallahu anhuma, dhe gjocë ka thotë për nga meri sasem, se si njallën, si rinjallën ditën e gjikimit, ato të të të tëtë kanë qenë kriela. Ka thonë për nga meri sasem, ju hsharul mutëkebbirun, jaume l'qiameti, emthalu dhërë, fisuarin rrijalë, Gjitë regjikimit Ato që kanë qenë mendjem dhejnë në ketë dunja Thanë gjallën të vegër Gjallët i vogël Sikur me qenë një grimës e atomit Thanë format e njerëzve Pasaj thope nga merësosëm Jëgëshehu mu dhullu min kulli me kenë Janë të nënçmuën të naon Ash i nëçmuën të naon Tha ju sakune Ila si gjnin fi gjehennem Ju kalu lehu bolisë Sa to dhëtë burgosën, me një burk në gjënëm, që ki burk sa qëhet bolis, sa të aluhumun naru lënja, sa imbulon ato zjarëmi gjënëmi, jësë kaunëm i në usalët i ehlin narë, të inë të lëkëbel, sa to shqenë, prejnë beturinëve, të banorëve të zjarëmi, prape shëvullaj dashë më siman, a i cili dhënë më rinë këtë dhënja, Zahitë si nizdon me ndëgju fjarë të Allah në dënja, dite në gjikimit, a i ka mundjall i vogët për Allah, sa për nga merë sasem, ka mundjall fotografin e tin këtë dënja që e ka pa, mirë po me madhësin sasem e qenë, një grintë se atomit, pa për shëvë laj dashë e musiman, a e dinëse në dite në gjikimit, njerës kanë me qkenë me kamët e tire, përshka kësë e ti, këtë dështë mullarë të sunë këtë dë njënë, ijo me fjallën e Allah, ijo me Allah subhanëtë, se për nga meri sasëm ka thonë, me një adith të vartët, që e transmiton e buke pëshëtë alënë mari, ka bon ben për nga meri sasëm në Allah, sa tre loj të njëzve, pa i ben Allah për tre loj të njëzve, njëni preatinve ka thonë, a i cili bëhet më dësë për Allah në dë njënë, Allah u ka me rritë në dunjohë dhe në kiret E ka në pitë Hasan Elbasiun dhe i ka thonë Kur ashtë njeri u modest? Ka thonë kur del prej shtëpiz vetë Dhe e shëtë vetën e ati më të ullë se kejtë njerë Tha që atërë ashtë modest Qire vetën tonë e lajda se musimanë Kur del shprej shtëpiz tonë A njën vetën se ma i ullë dhe ma i thjeshtë Për anë gjithë njërgjë Nëse njën vetën tënë e kështu ti e modet Për ndryshe Keni grim të kryel arcijën zemrën tënë Edhe nëse ti këtë asetën Për ata e er një njëri Të njoni për i se lef dhe dhe tha Tha ti shumë njëf mu e kush jam Tha vallajt njëf shumir Tha vallajt shumë njëf Për arcije se ti tha Si ta ku me mu kur Atër e u përgjith ki njëri Ti si u përgjith dhe tha vallaj Sa jeti aj, që i fillimin e ke e pini pik uj, Sa po, valla, sa ke mbarimin që i me tlonë didit të shpijat venera, Sa po, sa mes kësajnë edhe kësajnë, Sa gjynojnë me shlepera, a jeti za, Sa valla i qëmë jam, atë pas në njohë, Pa këta si i e muslimon, Duhet me di dhe etën, e ati se sa so peshon, Ki është i matë, Nëse peshon të Allah shumë Ash i thjesht dhe i vogën Nëse të Allah së peshon shumë Akin dhe gjumër Allah Në atë ditë për nga meri sasëm Që i si për nga meri sasëm ka thanë Ju të abir rajul i sëmini l'azim Jaume l'kijame La jëzin u indë Allah Gjenaha b'hudha Të nditën e gjikimit Sjelet për Allah Në njeri imat Që si ka ushtru budi bildin këtë dënja Imat i furë, i gatë, i trashë, me gjitha ta, sa të Allah, speshon asa kravë muskojët, përshka këse a i zemrën e ka pasë bëshë, përshka këse zemrën e ka pasë të se muë, këta janë fjallë të Allah dhe fjallë të për nga meri sasem, që Allah do në tjene, të ne të shpëtojmë, në kiret, do në dhe ne që të rjetojmë të lumë të në këtë dënjohë, اذا في تويم جننت الاخره ولا تشف تويم غازي من جننم ترسمت امام احمدي امام بهقي شعب مسند تمير قال عن پیغمبري صص من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر كبه الله بوجهه في نار جهنم ايت ليكاني غريم سك برز ابن ناطي فالله مفتير عطا Ka me përplas në gjenem Allahu në ruj Ajë që a kri e lor Asë një herës ka mundësi Me përfitu u për prejqere Pasie se Dhe të ne ati gjithë një E shef më të diton Pa trasmeton nga katede Ka thonë di njërës Apo di loj të njërësve Jesin gjithmon gjahila Gjithmon njësi njërës të pa diton Bile ki Ash a i cili I njëronë që e ti ash edifirë Përshka këse aj mendonë se di, a faktikish aj kur gjoz di, ka thonë dilloj të njëzë, janë ata që s'kanë mundësi më mësu prej dinit Allah. A din të let janë këto dinjet, thë njani pre atinve, ash a i cili ka të turbë, deri sa i vjenë turbë me pitë dhe me mësu prej dinit Allah, a i gjithbon jetë gjahilë edhe dhiti pre atinëm aj qili a kri e lak aj sot a bash filoni ka met me mtregu aj ka met me mtregu hadit a filoni ka met me mtregu këtë mesele jetë gjahil gjizmon dhe të nëspranon me përfitu për gjernë a si kur kip tishte konë modest do të kishte përfitu edhe prej dhe gjene për asie se thot një fjalë arabe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Thojnë të inë në fizë zëvaja, khabaja, në përqyoshë e kafshafsinë atë të cilët të, të sidit. Ndohë që një njeri sa shumë i ditë shumë, rëtëm se ta të regon një qështje të cilët ti i bon doktor se ki ditë që ta. Parësi e pyta njerë një njeri, kjo shumë thjejë. Do me thonë si shëmbëllë Se ka mundë si që shumë njërë Me jetu të njëtën ta nuk e dy E pyta një njëri në Albanë Që i mështë të kuajtë Dhe e pyta dhe i thashtë Pse ju kuajtë këti mas njëmë I ashtë të ngoni hunën dhe jalizni A i të njëtën pës dhe djetë E kishtë e quë në Albanë që dyke Nuk e dyke A unë e pa të ndëgju njëni që kuraj Edhe unë e pa të mësu prea ti edhe aju për gjithë ta në jalidh mi hunën në kalit ta për arsie se pjesa për gjim tira ma shumë qi dhe më kalit është huna e prej dhim qështë hunës të ta rojë dhim të në komën ta për ata ta në jalidh mi hunën për arsie se mësme jalidh hunën ta të përplast të pe glatë të për muri Parasije se kama normalse, kur ti prehti dhem, mirë po dhimjet e hunës, kur që janë matmoja, e arron dhe kama, pa ata më konë na, që trishto mu dhe frik mu pijën e emit ma shumë, i arrojmë dhimë të të dënjohë, a më përshka këse na, nuk e kena dhimë të në gjë, nuk në dhemë në gjën e emit dhe kena frikë, pa kena asije në dhomin, dajakët apo sprovët të dënjohë, i zbadojmë dhe i ritmi ma shumë se janë, Për këtë asie, kanë qenë djetat e pa Ata që kanë jetu për Allahës për në ta Kanë jetu më desë Përshka këse kanë desë Që të përfitojnë këtë dënja Të rjenë të ditën këtë dënja Të jetojnë më desë këtë dënja E të jenë të ngritën në kjerat Transmetohen nga Ebu dhe këri radiallohen I të një ka thonë Mos e në në shmo As një vla musliman Se sot jetë i vogër Sot e Allah u ash imat ترسمتون غوحب ابن منبه فته الله سبحانه قلكا كريو جنثاب جناتنا ابن تاكاشي تيود اي كاثون انت خراب على كل متكبر تي يا حرام مهيم دتي جداكريلات ترسمتون احنف ابن قيس اتيلي كاثون عجبن لابن ادم اي يتكبر Wa kadë kharajë minë me gjëral bëvli më rrëten Ta jam tu që ditë me birin ademi Ta po që ditë me birin ademi Si po batë me në gjema dhe kriela A nuk e kujton se aj Ka dal diher prej kanalit të urinës Ta që ditë me birin ademi Qishë jam armenja me bo kriela Ko se thot diher aj ka dal Në për mes kanalit të urinës Edhe pasta i tregohet i ma, gjithashtu trasmeton Abdullah i Mnesudi që ka fa, a i cili bojët modes për Allah, a i cilin këtë dunja bojët modes për Allah, Allah u ka me bojët të lartë në akhirat. Trasmeton nga Muhammed ibn i Wasiq, kore po gjallin vet e vetë i cili, heqës të krije lartë bitokën e Allah, e theri gjallin e vetë, eftoj dhe jërë gjalli për në konë vetë ati, Tha gjalim Tha e di kush jeti Tha kush jam o babaj Tha une nanën tonë E kanë blej me diqin dërhem A tha baba jatë Tha ash ai që Allah Mo si shtoftë të, Si babalar si baba jatë Tha shabobosh kriela Tha i kur kujna hi qësje Për këta këtë mëni E do kaj gjalin e ati I tregoj se nuk ta kon më bo kriela A fa këti kish i kur kuj i qësje Fa smetohen nga Malik ibn i dëna I të një të regonë se Sulejmoni Alejselam Sulejmoni i biri Dawudit Alejselam Një ditë për i djëdre I ornoj I ornoj kryesat e Allah dhe tha Tha le të dalim pranë mejet diqin mi djin Dhe le të dalim pranë mejet diqin mi njer Tha tonët hipin nja për mi nja që unë të gjitëm lartë në tjelë edhe hipi Suleymane dherisa i ndëgjoj ndëgjoj i badetin e melache e pasta i zbriti dherisa kam të iran në uj ndëgjoj një fjall nga onë Allah që Allah u tha la u kena fi kalbi sahibikum midh kala dharratin min kibër la qasëftu bihi abadu min ma rafatu Fa pesha që këtë Sulejmoni a.s. Fa e kam hip lardë në qelë, fa me pas-pas një grimë të krije lartësie, qa që poshtë e poshtë në tokë e kështë daqu edhe më lardë. Fa ashtë të trasmetohë, Sulejmoni a.s., normalë që Sulejmoni a.s. ka ullëtu me erë nëtë. Erë në te kanë dojtë prej një vend në vendin qëtër, e një ditë prej dyrë, e kështiri vetën e ati dhe i pëlqeti, erë a shloj dhe rëndë to, edhe e piti i Soleimoni a.s. e piti erën dhe tha, oj erët atësën shlove, që sënë qove në dë vend që të folosita, pa pa asis et pel çai veçëtyot kush jet ti o Sulejman aj din se je rbi allah edhe une jam rbi allah qe allahun ka nshëru par tie fat edhe ti nshëru allah nase do qe allah te nshëroj edhe njer par tie pa kto ishin pejgamberte allah subhanata transmeton abi ibn sheiba daja allah i dashu muslima qe ka tregon amr ibn sheiba Amrim tha në shajbe, tha ishë në në haqë, tha përderi sa ishë në mes safës dhe mërës, tha e pasht një njeri që kisht e i bënkali, tha e për para disë njerëzja qëllëshin udhën, dhe thëshin, shlën e udhën, qëllën e udhën, tha këta e pasht në saj, duke e bërë prej safës dhe mërës, tha pas një kohë, tha shkova në Bagdad, tha përderi sa isha në një, një urë, Ta e poshtë një një risu, kur a i që e poshtë mbi kali. Ta unala dhe po shiqoj. Ta i pëmë thotë, o filanë sa pëse pëmë shiqoj. Ta o filanë pëse pëmë shiqoj në kështu. Ta po të shiqoj sa o filanë. Se një kohë, ta e kam parë një një risi tip, që i kishë pas hip në kali. Ta dhe a i hecke me sëfës dhe mëralë. Ta vallaj i tha une jam a i. Ta që ka me këshirë? Ishte ullë në skajtë ullës e kishru një mendil dhe lipte sa lipte aj edhe s'kishte as këpuc as te esha mu mlu sa posh viran ata sa i thasht ku i thasht këtë fjall mu këtijaj sa vallaj une jamaj sa po qka ndodhi me ti sa vallaj kam qenë brat i të leve kur në shkova dhe në haq sa u dalova prej qire edhe në vendin që u dashte mu bo më des sa u bo në kryelat Ja pra lau më ulin në vendin Kër njërës janë të larë Ta në vendin Kër ndashtë të më bojol Ta u bono i in nëjnal Allah tash më bonin tull Kër njërës janë të narë Pa për se vlajda shë musliman Se Allah subhanu ta Për një dit Ka mundë ziqe Me të boj të ull Edhe me të kaplu dënimi Allah të lau në ruj Transmeton imam Bukhariu dhe muslim Këtë hadit e kanë zërë e burera, të regonë për nga meri sose, për deri sa një njëri ishte të hecë, edhe i kishte pëlqeve që ati shumë, faq atë moment, faq atë tokë e shafiti dhe shloj, faq atë dherin ditë në gjikimit dënat, ajnë tëllësin e tokës, Allah subhanëta, i tha tokës që të lëshon, gjdo kri e lartë që i bon, ba, nbise për faqën e tokës, e ti vlajt asë musimakë, që të tirë se ki prënë unë hakin prej Allah apo i kënë nëshmu njërë dhe ti banë pjesë në krije lartësi dhe ti e prej krije lartë mirë për mëshirë Allah ka qenë e modhe që Allah subhanëta ta ka zgjatë imrin dhe e ka thonë tokës më të shonë e ka thonë që elit më së të dënamë për shka këse të pritë Allah apo për indoshë Allah subhanët Allah dhe apo i këse shatimë Transmetohet me një hadith Këshekë alboni Sajjul gjemi këtë hadith e kanë dhe Thotë për nga meri sasem Je kërëgjuhu në kënë Minë në nërë jaume lë qiame Thotë delë një qafë në ditën e gjikimin Këtë qafë thë i ka Dë si që shëfë Dhe i ka divështën dë gjërë Gjithë ashtë në e ka një gjutë i fletë Edhe thotë Inni vukiltu bithë alafë Tho ne jam një qafë që i kanë dalë prej zjarë mi gjenemit me i morë me veti tre loj të njerëze njonin prej këti në lojë ashbi kulli gjëbari në anit gjdo njonin, njonin që jam men gjemem i cili ashd dhe krije for gjdo njonin që jam krije lart kjo gjuj do të gëldit dhe do të mer prej në toke së më shërit dhe do të afut në gjenem Allah në rujt pashtu trasmeton ima muslimi Ndë gjë Allah i dashë e musliman Se Allahu subhanotar Qka do t'i thot atin vetë E të të janë kryelar Tha për nga meri sasem Allahu subhanotar Do t'amore gjithë gjellin Do t'amble dhe me dorën e gjallë Do t'amble dhe me dorën e gjallë Dhe do t'i thot Ejnë el gjëbbarun Ejnë el mutek e birun Ku janë men gjemë dhej Ku janë kryelar E në almeni Une jam ta shëndos, une jam Allah, ku janë me në gjëmëzajt dhe kryelar, ku janë ata jan që së më kanë dëgju, ku janë të ata që së më kanë respektu, ku janë ata që së më kanë adhuru, pas ta e mërë me dore në majtë gjithë maj, tokën dhe thot, enë al-melik, une jam sëndos, une sëtë jam brad, une jam Allahu subhanët ala fuqiflonë, ku janë me njëmëdhej dhe ku janë krije lartë Ketan kanë thonë komentator të hadithit që Allah e thot ka thonë e thotë për ti në nëshmu krije lartë dhe me njëmëdhej po ashtu transmitohet me një hadith që ka thonë për nga meri sosem Mën të adhë dhe me fi nëfzi wa khtalë fi me shjeti Lëki Allahe wa wale i gëtëvan Ai qili e ngrit vetën e ati Ai qili të regoti madnë vetën e ati Dhe këtë të gotë kri e lakë edhe këtë e të smisi për faqën e tokë Sa të takon me Allah E Allah është idhnu me ta Po ashtu të regon Allah në kurani kërin Sa Allah nuk ja hapë dirë të qëllit A të në vetë të të të kanë qenë kri e lakë Për këra si Allah i da si musiman Pasir që i pove disa argument Se kër e kanë për fundimin dhe fundin kri e lakë Ana takon neve që qemi mendjem dhej por para Allah subhanëta, apo para dëvërtetës Allah, diën laj dashë musiman, nëse të vjen hadithi apo ajeti, dhe nuk e pranon, ti e krije lartë, nëse ti e njën vetën, pasi që ta pranën është ajetin dhe hadithin, e njën vetën më të lartë që të qërë, diën laj dashë musiman, se ti e krije lartë që pasre zemrën tone, në shrej Allah të në dhe thuj, o zët iman, Ti a i ciri më shëpë, dhe dinti zemën ti me qka posedoj. Figoj Allah, si qka thonë Hasërë Basriu, kam frikë se Allah, po më hedhën gjëhenëm dhe spekat dhertë asparë. Hasërë Basriu këtë fjale thotë, qka ngejtë për mu dhe për ti, pa të të gjithashtu, Hasërë Basriu ka thonë, ma khafe illa mu'min, nuk frigët veç besimtari, oma emine illa mu nafikun, dhe nuk ashtë isi gëtë, Dhe nuk e ka dërtëve të ma i tirit Ash hipokrit apo ash munafik Pa këtë asirë, ne do t'i cekmi pika qkurta Disa lojët kryelartis Apo me çka njerëz bëhen kryelart Disa njerëz bëhen kryelart Me postin e tire të cilën e kar Postin e tire i banë qitë bëhen kryelart Gjek kur kush hi qi ka kjenë Sot e kanë bëhën ministët Apo së dhe abon depoter Apo së dhe abon krijetar komun Apo krijetar, apo krijet minisër Postja ti e ban të larë Kanë thonë se lefët A gjipë të limen kile fil kajrë Wa lejse fi kejfe e prahu Qudit në me njëri Që njërës e lavdrojnë dhe jathojnë Fjallë të mira A i nuk i ka bo atop dhe e pra të mira Qish gëzot me fjallë të njërëzë A kusha i nuk i ka atop dhe e pra Sa dhe quditën Një njërinë kërë ja thojnë të keqën, a i dhënotë, kurse faktikisht, a i e posedon ata dhe gjindet në ta. Ndë gjallaj dashë muslimanë, se si prisat e muslimanë kanë qenë modës, atë posë që e kanë posedu e kanë ditë, se kjo asë që Allahu e ka dhuru për disa ditë, që me kështirë se kje, atë dinë me shvizu për akira, e kanë ditë se, a i posë që ka arë, nuk ka arë të ajë, pa ja pas morë Allah u prej që tërkujt, Allah u ja ka morë prej filonit, e ka boqit vdëm, apo e ka boqit hub në vota, edhe e ka prunë këta, pa ata në një horë, kishtë e dalë në hitë bë nangë, dhe kishtë e zonë gjëmatit, o gjëmatit, pyk një qka donim, pyk një se unë e jam që i përgjit një uve, unë grit një gjëmatit dhe tha, o hoqë e ndërshëm, a ka mundësime në në komentu këta jetë, فاتلنا يهتو في لان فاو جه النا الله ن ال عمران قال الله وكذا قل اللهم مالك البل توت الملك من تشا وتنزع الملك ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بيديك الخير انك على كل شيء قدير اذا كتيت هدس دين مفرجي فجر فز ما سض دينكم انت تزري فز edhe ki hip nalë thot që ki është komentja jetë si mëra që ki dhe Allah u ka thonë këta jetë Allah u ka ndonë ngrit edhe ka ndonë e unë Allah u të ngritin e arti e mu e më patun tash Allah u të uli ti e mu e ngrit kë është komentja jetë kë është komentit që Allah e ngritë ka ndonë para ata musliman kërke arë një post ato e kanë post zërtë matë mafë Këja to nuk kanë fletë pas kësaj ditë E kanë pas frikë Allah ta, Ka thonë Omer ibn Abdulazizi Nëse një dele E thënë ka umën Bagdad Dhe i hali për Omer ibn Abdulazizi Për Allah Allah këtë i ja, thëjë Omer Këtë pas që ta kanë dhohë Se s'ja ki rafshu token kësaj Sa i kryese time Se dele s'ja ki rafshu token A vaj hali për këto që tashki kanë mërë postët Këto në venë se mi rafshu, ato janë duke i ngri Ato në venë se mi rafshu, janë duke i bo palatot e të të tëre Para të në tregot me një njëri Që njëri shkon e viziton një vlohën e vend Dhe i shef ki palat të madhë kishtë maru Edhe i sot, o filak Qishu bo në mara që që pasani, ka që pejt që i gjedë votun dhe u bon e minisën, hemore filanë tha, tha shumë kolla jash mu bon, pa sa nik masit bosh minisën, nërmark se kjo vletë, për ato që i Allah usitut, tha po që shumë bon e abo me më tregu, tha përshe që këtur që tu, tha po, kjo akon plan mu bon 8 metre gjën, 4 metre sa e keni bon, 4 metre sa në palatin temi kam, i kam mor dhe kam maru këtë pala, Edhe ki shko në mësu e mërë një dërës Shkoj edhe ki u bëmi njësër për shaf Edhe kur rëdhen ki vlajve E er shaf se një palat më të mirë se të këti Pa një më të mëtë, një palat shumë më të mirë se të këti E këtë vend të të filan Qishu bëne mërë pasan një këti që të shpej Hem mërë filan Ta për shetë qëtur Ta vëllës për shumë Qe e që gje Ta vëllës për po shofur Ta po ka pas mu bo po, Së ke dob. Ka pas më bëura, mos e banë. Së bona pa lol. A kush e thot që e kanë pasdër? Kan jetu modest për Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton Omer ibn Abdul Aziz. Erni misafir te Omer ibn Abdul Aziz. Edhe Omer radiyallahu an poshkru. Edhe filloi lama me har xhughazi apo filloi me xhughu vay. Edhe misafiri tha qonë Ta mushti me vaj Omer ibn Abdulazizi tha ja Sa në shpejnë derit misafiri Me shpridzu misafiri Sa po ata sgjoj shërptorit Sa jo se sa ka fler Sa po qishpja bojnë uqu Omer ibn Abdulazizi E mushi me vaj Edhe ki misafiri tha ja omer Sa timi e mire lë mu'minim Prisi musimanve Lohman me gazvet dhe musht Sa filanë sa kur shkova kesh o mer edhe kur erdha meta o mer of jo nukumba fara si e suna dhe jam pristi musliman noq do me thon se duhet me mushlam sa fara se me mushlam kesh o mer masi e mushallam prapo mer omer ibn khatab radiallahu ne diet prei diet emle di jematin sa as salatu al jami Tha më ledhën, edhe më ledhën shok të ati Më ledhën musliman, hipin, hitbe Tha në mdrojë Allah Qaj salavat mi për nga meri sasem dhe pas të ai thak Tha ojo njërës, ojo musliman Qe ki o meri Një ditë prej ditëve kura kohë një vogën Irun të dhënd me para Njërës banjshin hajgare Në vend se me më thonë o mer Më thajshin o meri Kërkosh e sa apsum ka bo, e kullu ka uli hadha, wa staufirullahi lijolekum, edhe zlipi bihud. O abitën shukë, të, të të një ti të boj, erë Abdurrahman i mjë avfi e piti omejnë, saj omejnë, sa përketan e të bojnë, sa po, sa vallaj këto fjallës të akojnë mi thonë t'i, prisi musliman, saj Abdurrahman, saj Abdurrahman, sa një dit me e të në shpirë, edhe arë shejtoni me mbo vëzves me më thonë ja omer shumë i nalti bon qka të të ishti bon tjallën tonë e më dhudjoj njësë respektoj edhe kështu me rap fa i për mi galzu njërësë se une kurko shi që i jam edhe do shta që i vëzvesët e shejtoni të mi lagu kishtë e një njëri kishtë e një në zanë që këtë probleme kishtë e pa dhe në shejtoni i banë vëzvesët Se ti ma i mirë se filoni Dhe ti ma i qëllqishëm se filoni Ti ma i pasër se filoni Ti ma i bukur se filoni Dhe kështu me ra Edhe shkonë të o gjavet i thot O gjindërshëm Kam një problem shka ke Ka zonë veqe I me me mhinë qep A ka dhe një ilasë për mu A ka Ka dhe për ti ilanë Qëar ilasë i Sa djil në rrug Sa ku ti shifsh ato që i mledhin beturinat Shife njonim që ja viran dhe parcavel, sa shko dhe pusja ka omë në qatit, in shala këja shila qia. Dëllë rupë, përshitë që njonim viran, që kishte hinat shportën e mbeturina, me të dikom priti, kur dolë ki ullë me a puska omë. E këqim lëvë të mbeturina, shi qaj dhe isa ufila, që ke më rëshit ullë, sa kam një problemë, Tha ka filu nefësi im me mbove të vese Kam filu me dashtëve të nëtime Nihoc në ka porosit me të apuskomë në tijet që të shëron Ka thonë baje të tje tiki me të me më apuskomë Edhe tha subhanë Allah Tha te ki kur kush i që ka shtekon E une pendoj shte se ku me ditë kush i jam Tha në qatë moment thau shëron Po ashtu ome heri të regon Ishte në rrë Omer ibnin Khatabi, radhjallat, ka dojnë një gjallë me gomor, omer i prisi musliman veza o filan, a banë sa une me hip në gomor, sa banë, zripi pej gomorit, sa bujnë në hip, sa ja, hip ti, sa hip o ti, sa une do t'hip i mbastej, sa une do t'hip i mbastej, sa dashte o filan me më mashtru, une me hip vët e ti for, jo vëllat, ty kje me hip vët e une for, edhe shkojnë me dy në Amerit e shifshin që ka ipën mas ati voglushin nga ma ka modestia atin dhe që ka jetu për Allahu subhano ta transmitot me njënjarë që ka ndodhë në Marok kore kanë qliru një qitet ku të i betim një muslim ku të i betim një muslim e qlirojnë një qitet edhe krishter që ishin të sajkoj u ankun të Amerit i Abdulaziz e qënë një njëri me një ankes të Omeri mi thonë se musliman në kanë shpon luth pa në lajmru në kanë sulmu pa në lajmru edhe në alif mi hatë dhe me thonë drejtësi mu gjikuta Omer ibn Abdullaziz kur më rini kënjëri më Bagdad po pitë kua shpallati Omer ibn Abdullaziz i thënë filan venë shkoj të gjamia shivë kënjërës po dali dhe pojnë thënë që kja pallati Omer ibn Abdullaziz i thënë njëa sa në qaj so kaki qa qe në fund so kaki të shmaj sa e gjenë shtopi në omerim në Abduaziz mesin ishtet musliman kur shkoj kineri e po omerim në Abduaziz ishte përvejl po like me loq gruja ati poja praga ditë të ke loqin a ki po linë të me loq kurarki krishter i dërgum prej Maroke prej krishtere ku është po lati omerim në Abduaziz sa po që mëra omerim në Abduaziz sa po bëni ajgare me mu, sa ka marrë pejnë maro, ka marrë mba këtë dëtë mua në ku, edhe jo po bëni ajgare me mu, sa vëllaj si në tu bëll garë, ki është Omer ibnë Abdelaziz, sa aty e Omer ibnë Abdelaziz, sa po, sa bujnë qka ka, sa marrë me një ankes, sa zishtë një atë jasam ankesën e jo, a që ki me loq ka mund zime në zidhë problemin, sa po ma si erdhe po jasam, ja lezova letër, sa i lajti durë, e shkujti dira eshta sa bismillahi rahmani rahim prej omer ibn e abdullazidi deri të pris i komandanti ushtris kutejbe i muslim sa ku dhe në kjo letra ime mblidhi gjikadze konsultanu tështjen e krishterë dhe për qënirimin e qitetit pa lajmërimu dhe salamu alejku edhe këto fjali mund, kur shkoj kutejbe të imni muslim kish pas dhejt edhe ja qaj letrën zavendësit kutejbet me njëherë im ledhë i gjikas edhe ullën e konsultun dhe e pjëdar ash e vartër se kutejba i ka shpallë luft pa i lajmru san po ash e vartër san pëse kini bok shto po, san për arsijese për nga meri sa se më ka zon lufta ash ma shtrim e atër e gjikas gjikun than nuk ke një hak në këta pa i lajmru ash endalu mi shpallë luft tërheqdo Edhe u të reqen Prap krishter dhe jalan kitetin E kure pon këto krishter Se kika në katë din Që kanë ka feci Gjikon me drejtsin Thanë vallaj Na këtë feci e posedojnë Sa në shka që e drejt Ne even ata kanë mu bo musliman Edhe në këtë mënir këta U bo në musliman Gjithashtu gjikus Krenat këtë dë njabat krejelat Me pasurin e ati A nuk e din që qani se Pasuria ti është ata të cilën E mërë në khirat A pasurin të cilën e ka dhe lën Nuk ka pasuria ti Paj nuk është një qëtër Vetëm si nërojtar që erun një bongë A i përfondimit E mërë rogën e vetë Ani se erun bongën me gjitha ta Pra bongën është e gjithërkuj Pa për nga meri sasë mësa Cilin më për ju shasë Pasuria e ata që erlen Që erlen të rëshikimtar Dhe është me dashën se pasuria ti Pani arasur Allah, kejt në pasurin të në dojnë, ma shumë se ata që e lomë, sa pasuria juve a, që e mirë një në akhirat, pasuria tërve ashtë, qka e lini pas jush, apo e lini një për dhe apo të gjëve të ujë, gjërashtu diku shkrenohet botë krierat, me fuqin dhe shëndetin e ati, edhe me ndonë se, nëse është i formë këtë dënja, me ndonë se ki duhet më kjeni la, la i dashë e musiman, mu pas qenë që njeri ma i la, Duhet me qenë ajë që një është majë fort Gëmorë e kishtë meritu më shumë më bo Ajë më bo ministër Po ashtë të elefonte e kishtë meritu më bo atë anë krijetar Po i kmeti nuk ka me fort Po ashtë me menqëri dhe me besim Nëse ti e besimtar dhe i meqër Ti e ajë që e ke meritu për ata Allah subhanë o talë të kënderu Transmetohet me një rivajet Se njëni prejse levë dhe bënd të ibadet dë natën Edha gjeron të të nditën E njërës i thëjshin Ti e moret shëndetin të në qaf A i thëndë të në të manë shëndetin të më qaf për Allah Ku ati në ati me në qaf, jo për Allah Pa është në trasmeton nga Ahmedim Nihambel Ahmedim Nihambel i cilit bënd të dua shpesh për një njeri I cilit ishte bënd një dhët vjetë burk për hajni Edhe gjallive të piti babën e veti tha O babajim, se po bëndua që Allah të falë e filani A edhin se 22 i ka bo Burg për hajni O për gjith Ahmedim një ambeli dhe tha O ti gjallim Tha që i akon se bem Që baba jatë ka bo sabër në burg Tha qisho babajim Tha kur kam i në burg Nërbal se burgit nuk është i dashur të njerju e kik ishte konjë qelin ti me më tha tha 20 vjetë borë sa daja kam gronë për ajni e ti për Allah ti munësh me bo sabër ma shumë se o unë e kam bo sabër 20 vjetë për ajni e ti s'po banjsh e sabër për islam kur mi ka thonë këto fjallë tha Allah i më ka vërcu pa ata ato që cire te njofin Allah shëndetin e tire e japin për Allah pa shka këse shëndeti Allah uja ka dhuru Për Allah subhanë atara Ata me lartësu dhe ati me jë nështru Dibashtu Dikosht bat kriela Me diturina ati A indjeri nuk e din Se diturija e vartet Ansh friga Allah subhanë atara Ka thon Abla Mesudi Kujt ju ka dhuru diturija Si ju ka thon friga faktikisht ashtë a i mashtru, dhe këtë diturit që përse dojtë, këa është rriske Allahu që të ka dhërë, së të konti e që mu bënë kryelar, me diturin që Allahu të ka dhërru, po ti duesh Allahu të me nështru dhe të Allahu më afru, dhe dikush bënë kryelar, apo si do mos të gra me bukurin e tëre, pa këtë arsia ta nuk e mblojnë trupin e tëre, pa këtë arsia ta nuk i përgjigjen Allahu, Allahu ka thonë, këtë bukuri të kam dhuru, edhe të kam bo haram për dikanë, dhe të kam bo halal për dikanë, mullojat paransinë të atinë dhe që e ki haramë, dhe Allahu së më në ta këtë bukuri të kam dhuru, të kam dhuru pa ata që e ki halalë, e ajo gru që nuk i përgjigjët Allahu dhe nuk mullojatë, kri e lartësia asaj nuk e lenë, dhe ajo mburët panë qere dhe krenot me bukurinë asaj, Ati që një nuk e dinë Se Allah është i fëgjishëm Që ka mundës i për një natë Me amor atë bukuri E pas taj mos më ngejë As ajo e bukuri edhe për ata që e ka Allah Lu si Allah në që për anëta Që ne e vetë në banë modest Dhe mos të banë krië lartë Në pason zemrat prej kësaj se mundje Dhe të jemi modest për Allah Të jetoj modest nge dënja